Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermorgenheder. Det er onsdag den 6. september, og i dagens afsnit skal vi høre om Novo Nordisk, der kan bliver presset af kinesiske kopier på deres superceller, der, når deres patent udløber om kun tre år. Og så skal vi høre om olieprisen, der ser ud til at stige yderligere efter Saudi-Arabien og Rusland, tirsdag meddelte, at de vil fortsætte deres reduktion af produktionen. Men vi starter med at kigge på et dansk økonomi, hvor boligrenterne nu bliver sænket af Novus vilde succes. Du lytter til Jørgen Vestermorgenhed, og mit navn er Laura Nørthær Seligman. Novo Nordisk er her, der og alle vegne på aktiemarkedet. Og nu begynder den danske erhvervskomet lige frem at påvirke danske boligejers økonomi. Så lyder det fra chefstrateg i Danske Bank, Jens Nærvi, der i første omgang måtte spære øjnene op, da det gik op for ham, hvor positive konsekvenser selskabet har på den danske økonomi. Han siger til Jørgen Vester, Nord nordisk produktion vokser så meget i øjeblikket, at man faktisk kan aflæse det i BNP-tallene. Hvis vi tog Novo Nordisk ud af statistikken, så ville dansk økonomi være i tilbagegang, og hvis ø vores økonomi ville nok i virkeligheden ligne vores naboers, som er i recession. Hos Totalkredit, som er landets største udbyder af boliglån, er Novo nordiske succes heller ikke gået ubemærket hen. Uden Novo Nordiskles enorme fremgang, så havde danske boligejere højst sandsynligt haft en højere rente på deres boliglån. Det gælder især boligejere med F-kortlån, som får ny rente hver 6. måned, fordi F-kortrenten lægger sig meget tæt op af Nationalbankens rentesatser. Chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagov, forklarer, F-kortlånene ville formentlig have en rente, der var 0,3 procent på en højere, end den er i dag, hvis det ikke var for Novo Nordisk og resten af medicinalindustrien, som får økonomien til at vokse i øjeblikket. fortsætter med at sætte fokus på Novo Nordisk. For grundet patentudløb på det kinesiske marked, kan Novo Nordisk snart stå over for en række billige kopier af sin diabetes- og fedmemedicin, baseret på molekylet semaglutid. Det skriver Finans ifølge MarketWire. Patentbeskyttelsen af det aktive stof semaglutid, der indgår i diabetesmidlet Ozempic såvel som fedmemidlet. Udløber nemlig allerede i Kina i 2026. Og derfor tror langt billigere kopier til den tid på de kinesiske marked, der er Nord Nordisk største. Det vil ikke være overraskende, hvis de kinesiske spillere tager op mod 30 procent af markedet på mellemlang til lang sigt, siger Justin Wayne, partner i konsulentfirmaet LEK med speciale i medicinalindustrien. Det er salget af Osempik, som vil blive direkte ramt, men også Govi vil stå over for udfordringer, da midlet endnu NO ikke er lanceret i Kina, hvorfor væksten herfra kan blive stærkt begrænset. Saudi-Arabien og Rusland har besluttet sig for at fastholde de eksisterende reduktioner i deres olieproduktion i yderligere tre måneder. Det skriver Bloomberg News. Saudi-Arabien har ifølge erhvervsmediet brug for, at olieprisen kommer over 100 dollar per tynde, en pris, som nærmest ikke har været set i det seneste årti, for at budgettet i den stenrige oliestat hænger sammen. Denne beslutning kommer, mens efterspørgelsen på olie er rekordhøj, på baggrund af øget rejseaktivitet og øget brug af olie til strømproduktion. Det internationale energiagentur spår, at olieefterspørgelsen i år vil slå rekord. Storbanken UBS påpeger også i en analyse, at med Saudi-Arabiens og Ruslands forlængelse af produktionsbegrænsningerne, forventer de, at det globale oliemarked vil være underforsynet med omkring 2 millioner tønder olie om dagen i august og over 1,5 millioner tynder olie om dagen i september. Flere analytikere havde kun regnet med, at de to store olielande ville forlænge deres reduktion i en måned og ikke tre. Hvad de ord slutter dagens morgennyheder? Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der kommer nye afsnit. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på jordenvester.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.